Ну, взагалі-то при собі нема, а що? Ну, тоді не приходь. Прийшов би з пляшкою, то щось би тобі запрезентував. А ти хочеш, щоб таке, та задарма. Справу про вбивство у Старомостівському районі ти ведеш? Я. І що, глухо? Співчуття було глузливе. Коби ще тільки зітхнув, стримуючи роздратування. Ну, дідько з тобою, приходь. Звісно, річ була не в пляшці, але Кобищу несподівано опанувала якась одержимість, породжене передчуттям удачі. Від цього хотілося допекти давнього свого товариша і схохмити у відповідь. Коби кинув трубку, вискочив з кабінету і мало не побіг на протилежний кінець коридору, добре знаючи, у кого в загашнику завжди є пляшка горілки, а той не одна. Вискочивши назад у коридор, на ходу, запихаючи пляшку за пояс штанів, він помчав, перестрибуючи через дві сходинки, на два поверхи нижче. Зайшов без стуку і, мовчки, не звертаючи уваги на присутніх, з розгону карбував пляшку в стіл і вирішився на майора Татарчука. Крім нього, в кабінеті була тільки одна людина – кучерявий блідий підліток років 12-13. Він сидів на стільці посеред кабінету і залякано витріщався навколо. Очі його запухли від сліз, а пальці нервово сіпали гудзики на курці. Татарчук спокійно взяв пляшку, діловито, ніби так і треба, прочитав етикетку і поставив горілку до шафи. «Ну от, так би й зразу», – сказав він. «А то носишся, весь у справах, важливі діла розслідуєш, убивства, так би мовити». Нема що б до старого товариша завітати. Хоча нічого дивного. Ми тут скромні трудівники, зірок з неба не хапаємо, дрібні крадіжки, рутина. Кобище мовчки набрав люті. Ось, наприклад, Владислав. Татарчук підійшов до хлопчини і майже лагідно поторсав його за кучері. Владислав, так? Дрібний малолітній злодій. Вирішив розпочати свою кримінальну кар'єру. Витягуючи з машин магнітофони, бо гроші, зароблені миттям машин, його перестали задовольняти. Не пощастило. Обличчя Татарчука не висловлювало справжній розпач. «Ну, нічого». Він знову приголубив хлопця, від чого той зіщулився, губи знову затремтіли. «Вийдеш, спробуєш іще раз чи два, навчися. І в колонії тебе за три роки трохи підучать. Все буде гаразд, не бійся». А він взагалі не такий собі простий, як спершу здається, оцей зломщик машин, Владислав. Це вже адресувалося Кобищі. «Уяви собі, він навіть запропонував мені угоду. І ти знаєш яку? Вмерти можна. А ну давай, Владиславе, далі сам, ну, сміливіше». І майор сівся просто на стіл навпроти хлопця поруч із Кобищею. Кочерявий підліток посовався на стільці, разів за два жморгнув носом, а потім, ніз якого дива, заголосив, показуючи пальцем на кобищу. "А ось він. Це ж він і був, товаришу майор. Я вам скажу, хто за вами стежив, а ви скажіть йому, щоб мене випустили. Я більше не буду, чесне слово, не буду. Я вам усе розкажу, а випустіть мене, будь ласка". Підліток по-справжньому заредав. Кобище підійшов до нього і, сівши поруч на стілець, обійняв однією рукою за плечі. Владислав, так? заговорив він. Слухай, Владиславе, заспокойся, ти ж мущина, ніхто тебе нікуди садовити не буде. Якщо розповіси, щось варте уваги, я перший про це подбаю, даю слово, говори, що, за мною хтось стежив, той схлипуючи, кивнув. І хто ж? Я. Кобище здивовано витріщив очі. «Навіщо?» «Мені один дядько сказав». Хлопець досі схлипував. «Що за дядько? Хто такий?» «Не знаю». «Як не знаєш? Ти ж обіцяв розказати про нього?» Хлопець висякався в рукав і почав. «Ми мили машини на стоянці біля базару. А він підійшов до Санька та Серйоги і сказав, щоб ми всі йшли слідкувати за якимось похороном. Там мало бути багато людей» і ми стали стежити, хто куди після того розійдеться. Він казав, що детектив із якогось агентства, і дав усім по 15 гривень, а потім казав, що коли ми зберемося знову, дасть ще по 20. А тому, хто виграє, взагалі буде приз 50 гривень». «Це коли того ховали», – пояснив Татарчук. «Я вже з'ясував». «А як він виглядав?» – запитав Кобище. «Ну, молодший за вас, такий самий на зріст, худий». «З бородою?» «Ні, без бороди». «А волосся довге?» «Ні, не дуже». «А ще що-небудь? Якісь прикмети, бородавки, родимі плями, шрами?» «Ну, не знаю, у плащі довгому, штанях?» «А скільки вас було?» «Нас десь так тринадцять, а може чотирнадцять». «І що? Дав вам гроші?» «Дав», хлопець опустив очі в підлогу. «І приїздав?» «Дав. Він ще був на машині, стара біла Вольво, роздовбана така. Номер знаєш?» ще затамував подих. Пацан заперечно похитав головою. Майор згадав це дивне відчуття, яке переслідувало його, коли він заходив до власного під'їзду. Навіть озирнувся. Заприсягнутися, що бачив тоді саме цього хлопця, він не міг. Але якийсь і справді товкся неподалік». «Стоп!» – майор наче щось згадав. «А як же ти за мною стежив? Ми ж на машині з похорону поїхали!» «А в мене велосипед! Гоночний!» Майор помовчив, розмірковуючи, а потім, наче схаменувшись, запитав. «Сподіваюся, приз отримав не ти». «Ні, оте добре!» Кобище нервово заходив по кабінету, думаючи про своє. «А хто ж отримав приз?» Вітька Черкес!» «Черкес – це кликуха?» «Еги!» «Так, пацана я забираю». Кобище був увесь червоний, очі його бігали, руки відтягували кишені штанів. «Ох-ох-ох!» «Він забирає!» «Він забирає пацана!» «Через пару годин забере ще й кілера!» «А нам що?» Татарчук зробив ображне вираз обличчя. «Нам що лишиться?» «Пляшка горілки!» – відрізав Кобище. «Є моє чесне слово, прийти її випити, якщо...» «Владиславе, припиняй рюмсати! За мною!» За десять хвилин кримінальний відділ було поставлено на вуха. Складалося враження, що навколо все літає, хоча всі якраз навпаки сиділи за столом, навколо якого літав той, хто був тут найголовнішим. «Значить так!» – Кобище карбував кожне слово. Я, Можейко і Сердюк беремо групу і їдемо з цим отроком брати його друга Відько Черкеса. В миру Черкашина. Разом з ним їдемо за вказаною ним адресою, де мешкає поки що невідома нам людина, за яку останній отримав від худого чоловіка у плащі на Вольво приз розміром 50 гривень. Далі діятимемо за обставинами. Величко тим часом збирає решту хлопців-мийників машин і намагається встановити номер Вольво. У разі успіху встановлене через даїв власника машини і зв'язується з нами. Ніякої самодіяльності. Гляди мені, у разі неможливості встановити через хлопців номер машини, Величко встановлює, за ким іще велося стеження. А відвідувати їх будемо разом, маючи під боком групу захвату. Усім зрозуміло? Ще раз питаю. Хто чого не зрозумів? Запитання. Настала пауза. Вперед! Відька Черкес виявився маленьким, чорнявим і доволі симпатичним хлопцем. Побачивши свого друга та колегу в такій компанії, він буквально втратив мову. Коли каби ще в двох словах спробував пояснити мету їхнього візиту, втратили мову батьки. Минула, напевно, ціла година, поки з малого вдалося нарешті витягти, що стежив він за невисокою молодою жінкою у джинсах та світлій курці. Не те, щоб вродливою, але симпатичною, яка привела його у район Старого мосту.